чрез страданията се проявяват скритите богатства в нас. Учителя бе изнесал лекцията, направихме упражненията и се върнахме в салона. След като изпяхме няколко песни, отвори се разговор, в който учителя каза следното. Един старец, като умирал, дал на сина си една тояга и му казал, синко, щастието ти е в тази тояга. Той е взел тоягата. Носел я постоянно със себе си и все чакал тя да му донесе щастие, но то не идвало. Един ден, като вървял някъде с нападнал го един бик. И в борбата, за да се защити, почнал да удря бика стоягата. Тя се щупила на две и от нея излязло богатството. Тогава си казал, Ох, защо не дойде този бик преди 10 години? Че и срещу вас идва този бик. Идва някое голямо страдание, за да намерите и някое голямо богатство, което е скрито във вас. Всяка мъчнотия е, за да се прояви богатството, което носите в себе си. Има хора, които не могат да се проявят, докато не бъдат грухани. Лошите условия, в които се намират англичаните, мъгли, островен живот и прочее, се ги направили да бъдат умни и предприемчиви. Всяко страдание е една затворена каса, която носите на гърба си. Не я носете, но я отворете и вземете нужното за вас. Страданието е божествената банка, в която Бог е вложил скъпи съкровища, които трябва да отворим и използваме. Животът е едно голямо изпитание. Мнозина ученици искат да влязат в окултната школа и без никакви страдания да разберат тайните й. А пък те трябва да знаят, че големите откровения са придружени с изпитания и мъчения, които дори не са сънували. И Христос, като дойде на земята да извърши волята Божия, мина през големи изпитания. Няма по-мъчно нещо от това да проповядваш на един човек, когато мисли за себе си. Една сестра каза, «Искам да имам опитността на Даниила». Искате да имате опитността на Даниила, но знаете ли през какви страдания е минал той, за да му се разкрият тайните? Бил е заобиколен от придворни мъдреци, които до последния са били против него. Данила бил поставен в големи противоречия и не е имал от никъде помощ. Животът му висял на косъм, а нямало един човек, който да му помогне. Главата му просто пламнала от опасностите, в които се намирал. И тък му, когато не е виждал изход от никъде, тогава Бог му разкрил тайните, говорил му и Данил го видял. Тук на изгрева няма нито един, който да е минал през такива страдания. Някои, които живеят охолен живот, мислят, че ще им се разкрият тайните. Това не е възможно и няма никакво изключение. Самият апостол Павел мина през какви ли не е страдания. Всички други пророци минаха през големи противоречия и чак тогава Бог стих глас, им проговорваше. Сестрата каза, Учителю, вашите думи ме карат да обикна страданията. Като дойдат, ще зная как да се отнасям с тях. Томас Карлайл се обезсърчил. Искал да тури край на живота си. Мислил, че е безполезно неговото живеене но само след три дни идва светлина и той е написал най-хубавото си съчинение. Един наш брат, музикант, имаше голямо любовно разочарование, понеже неговата приятелка му заявила или учителя, или мен. Той я обича и тя го обича и изпитва голямо страдание Казах му, поради това страдание сега ти се намираш в един интересен момент на живота си. Това, което преживяваш, означава един голям вътрешен възход в теб. Като имаш такова страдание, ще бъдеш способен да твориш възвишени творби. Велики хора са минали през големи страдания, за да влязат в Царството Божие. Малките страдания спъват човека. Например, някой се дразни, че този казал това и това. Не бива да обръщаш внимание. Понеже Бог изправя света, то днес страданията служат за изправление. За едни страданиято е за изправление, а за другия е изпит на онова, което те учат. Ще ви дам едно мото. Първо, Поставете пръстите на дясната ръка върху палеца на лявата и ги движете от основата към върха, като казвате Господи, да възрастне в мен всичко онова, божественото, което е вложено в мен преди създание мира. Това мото ще изговорите три пъти. Като го повтаряте всяка сутрин, ще видите какъв голям резултат ще има. След това, Учителя каза да изпеем една песен. Изпяхме Венир-Бенир.